Розділ 16 оповідає про те, що сталося з Олівером Твістом після того, як він попав до рук Ненсі. Вузькі вулички і завулки вивели їх нарешті на широке пустирище, край якого подекуди стояли обори та хліви скотного ринку. Тут секс пішов повільніше, бо Ненсі вже вибилися з сил від швидкої ходи. Повернувшись до Олівера, він звелів йому взяти Ненсі за руку. «Ти чув?» – гаркнув Секс, помітивши, що Олівер зволікає, озираючись довкола. Вони саме йшли темним узбіччям пустирища, де перехожих зовсім не було. Олівер бачив, що опиратися безглуздо. Він простяг руку, і Ненсі міцно стисла її у своїй. «Давай, другу!» звелів Секс, хапаючи хлопця за вільну руку. «Сюди, п'ятаче!» Пес підвів голову і загарчав. «Дивись сюди, псюго!» – провадив Секс, беручи Олівера за горло. «Як він, бодай, писне! Хапай його!» – затямив? Пес знову загарчав і облизався, дивлячись на хлопця так, Наче ладен був і без приводу вчепитися йому в горлянку. «Щоб мені очі повилазили, а він таки схопить і не гірше від нашого брата-християнина», мовив Сайкс, дивлячись на собаку з похмурим, злостивим задоволенням. «Тепер ти знаєш, що тобі буде, хлопче. Кричи, коли хочеш, але знай. З цим звіром жарти короткі. Гайда, песику!» П'ятак закрутив хвостом, радіючи, що до нього звертаються так незвично ласкаво. Знову для перестраху загарчав на Олівера і побіг уперед. Вони переходили через Смітфілд, але якби це навіть був Гровенор-сквер, Олівер однаково не здогадався б, куди його завели. Вечір був темний і туманний. Освітлені вікна крамниць ледь мерехтіли крізь важку палену і мли, яка дедалі густішала, занурюючи в морок вулиці і будинки. Незнайома місцевість здавалась Оліверові ще незнайомішою, і розпач та безнадія дедалі дощі стискали йому серце. Вони пройшли ще кілька кроків, коли раптом на церкві глухо вдарили дзигарі. З першим ударом обидва супутники Олівера зупинились і повернули голови туди, звідки долинало бамкання. Восьма година, Білле, мовила Ненсі, коли дзигарі замовкли. Могла б і не казати, мені не позакладало, відповів Секс. Я оце думаю, чи почули вони? сказала Ненсі. «А вже ж, почули відказав Сайкс. «Мене якось замили саме на Варфоломея, і скільки не пищало на ярмарку дитячих дудок, я їх усіх чув до одної. А коли нас замкнули на ніч, то від шуму і гаму на дворі тиша в клятій старій тюрмі стала така нестерпна, що хоч і головою обграти бийся». «Бідолахи!» Промовила Ненсі, все ще дивлячись туди, де щойно били дзагарі. Ох, Білле, які ж вони були славні хлопці! У вас, жінок, завжди одне на думці, пробурчав Сайкс. Славні хлопці! Вони вже, вважають мерці, тож про це можна забути. Отак, утішивши Ненсі, містер Сайкс, здавалося, переборов напад ревнощів, Ще міцніше затис Оліверову руку в своїй і наказав йому йти далі. Зажди ще хвильку», – сказала дівчина. «Я б не поспішала додому, якби знала, що ти, Білли, стоятимеш під шибеницею, коли годинник ще раз проб'є восьму. Я б кружляла і кружляла навколо того місця, поки не звалилася б, навіть якби на землі лежав сніг, а я не мала б шалі, щоб прикритися». «І яка з того була б користь?» – запитав позбавлений сентиментів містер Сайкс. «Якби ти не змогла передати мені напильника і ярдів двадцять добрячого міцного мотуза, то кружляла б ти за п'ятдесят миль звідси чи зовсім не кружляла б? Мені від того не було б ні холодно, ні жарко. Ну, ходім, годірюмся розпускати». Дівчина засміялася, щільніше загорнулася у шаль. І вони рушили далі. Але Олівер відчув, що рука її тремтить, а коли глянув на Ненсі при світлі газового ліхтаря, то побачив, що обличчя в неї. Зрештою, вони звернули в дуже вузьку, загиджену вуличку, майже суцільний ряд крамничок-лахмітників. Пес, який біг тепер попереду, немов розуміючи, що стерегти Олівера більше немає потреби, раптом зупинився перед дверима замкненої і за всіма ознаками покинутої крамнички. Будинок похилився, напис на дошці, прибитій до дверей, сповіщав, що його здають в оренду, і здавалося, Оголошення висіло там уже багато років. «Усе гаразд!» – сторожко озирнувшись довкола, вигукнув секс. Ненсі нахилилася до віконниці, і Олівер почув дзеленчання дзвоника. Вони перейшли на протилежний бік вулиці і стали під ліхтарем. Почулося легке шарудіння, неначе хтось обережно піднімав вікно, і за хвилину двері тихенько відчинилися. Містер Секс без довгих церемоній схопив переляканого хлопця за комір, і всі троє швидко зайшли до будинку. в коридорі було темно, хоч вокострель. А вони зупинились, чекаючи, поки той, хто впустив їх, зачини двері на ланцюжок і на засов. "Чужі є?" спитав Секс. "Нема", відповів голос, і Оліверові здалося, що він його вже десь чув. А старий тут Спитав грабіжник: "Тут?" Озвався голос. Він уже собі місця не знаходив. "Гадаєте, він вам зрадіє? Де ж пак?" І голос, і ця манера висловлюватися здались Оліверові знайомими, але в темряві неможливо було розгледіти навіть силует того, хто говорив. "Запалино свічку", сказав Секс, "бо ми поскручуємо собі в'язи" або на пса наступимо, а той, хто наступить, буде бідний. «Почекайте, я зараз принесу свічку», – відповів голос. Кроки поделеніли, і за хвилину з темряви виник містер Джек Докінс. Він же спритний пройде. В правій руці він тримав ставлену в розщеплену палицю лоєву свічку. Юний джентльмен тільки насмішкувато посміхнувся на знак того, що пізнав Олівера, і, повернувшись, кивком голови запросив гостей іти за ним сходами вниз. Вони перейшли через порожню кухню, відчинили двері до пропахлої цвіллю кімнати, що, очевидно, виходила вікнами на подвір'я, і їх зустрів вибух реготу. «Ой, не можу!» – кричав юний Чарльз Бейтс, у якого вихопився цей регіт. Ось він. Ой нене, це він. Фейгіне, гляньте на нього. Ні, Фейгіне, ви гляньте, гляньте. Ой, лусну це потиха. Ой, держіть мене, люди добрі, бо впаду. В нападі нестримних веселощів юний бейць гепнувся на підлогу і хвилин п'ять судорожно дригав ногами, надриваючись від сміху. Потім, скочивши на ноги, він вихопив з рук Пройди палицю і свічкою і кілька разів обійшов навколо Олівера, розглядаючи його з усіх боків, а тим часом Фейгін, скинувши з голови нічний ковпак, низько вклонявся ошелешеному хлопчикові. Що ж до Пройди, який мав досить похмуру вдачу і взагалі вважав, що добре діло розрада, коли діло не завада, то він ретельно обшукував Оліверові кишені. «Ви подивіться, як він вичепурений, фейгіне!» – вигукнув Чарлі, підносячи свічку так близько до Оліверової курточки, аж та мало не зайнялася. «Подивіться на цього ферта! Найтонше сукно, фасон крик моди! Ой, потіха, та ще й з книжками! Ну чим не, джентльмен фейгіне!» «Радий бачити тебе так пишно вбраного, дорогесенький», – сказав старий, схиляючись з удаваною поштивістю. «Пройде, дасть тобі інший костюмчик, дорогесенький, щоб ти, бува, не забруднив своє святкове вбрання». «Чому ж ти не написав нам, дорогесенький? Чому не попередив, що прийдеш? Ми б приготували для тебе чогось гаряченького на вечерю?» Тут юний Бейтс знову зареготав так голосно, що... «Еге, що це таке?» – спитав Сайкс, виступаючи наперед, коли Фейгін схопив гроші. «Це моє, Фейгіне!» «Ні, ні, голубе!» – заперечив старий. «Це моє, моє, а ти бери книжки!» «А я кажу, гроші мої!» – сказав Біл Сайкс, з рішучим виглядом надягаючи капелюха. «Це то мої і Ненсі! А як ти їх не віддаси, я відведу хлопця назад!» Старий здригнувся. Олівер теж здригнувся, але з іншої причини. В нього з'явилася надія, що його, може, і справді відведуть назад. «Ну, віддаєш чи ні?» – спитав Сайкс. «Це несправедливо, Біле», – вигукнув старий. «Це дуже несправедливо, правда ж, Ненсі?» «Справедливо чи ні? Давай їх сюди, чуєш?» – визвірився Сайкс. «По-твоєму, нам з ненсі більше нема чого робити, як вистежувати і виловлювати пацанів, яких злапали з твоєї вини? Давай сюди гроші! Ти, Скнаро! Давай сюди, опудало старе!» Отак лагідно покартавши Фейгіна, містер Сайкс вихопив банкноту з його пальців і, холоднокровно дивлячись старому в очі, згорнув її і зав'язав у свою нашийну хустку. «Це нам за наші клопоти», – сказав Секс, – «хоч належало б і ще стільки ж. А книжки можеш узяти собі, якщо любиш читати. Як ні, то продай їх». «Ой, які гарненькі», – мовив Чарлі Бейтс, кривляючись і вдаючи, ніби читає одну з книжок. «І як чудово написані, правда ж, Олівере?» Юний Бейтс був обдарований неабияким почуттям гумору. А тому, помітивши, з яким розпачем Олівер дивиться на своїх котів, він прийшов у ще більший захват. Це книжки одного старого джентльмена, а вигукнув Олівер, ламаючи руки. Доброго, ласкавого старого джентльмена, який підібрав мене зовсім хворого, забрав до себе і врятував від смерті. Ох, будь ласка, поверніть йому все це, і книжки, і гроші. Мене залиште, мене не відпускайте хоч вік. але будь ласка, будь ласка, поверніть йому гроші і книжки. Він подумає, що я украв їх, і старенька леді, і всі-всі, хто так бав про мене, подумають, що я їх украв. Ох, згляньтеся на мене, поверніть їх. І в нестявному розпачі Олівер упав навколішки перед Фейгіном, благально заломивши руки. Хлопець каже правду, зауважив старий, нишком озираючи всіх присутніх і зсунувши кущоваті брови. Твоя правда, Олівере, твоя правда. Вони й справді подумають, що ти їх украв. Ха, ха ха. – посміхнувся він, потираючи руки. Це ж саме те, що нам треба. Кращого ми би не вигадали. Атож, погодився Сайкс. Я це відразу зметикував, як тільки побачив його в Кларкенвелі з книжками під пахвою. Нам таки пофортунило. Ті люди, певно, слиняві святенники, інакше вони не взяли б його до себе. І через поліцію вони його не шукатимуть, боятимуться, що їх змусять подати позов, і малий врешті опиниться за ґратами. Тож він тепер наш з усіма бебехами. Поки вони перемовлялись, Олівер... Переводив безтямний погляд з одного на другого, наче не розуміючи, що діється доокола. Та коли Білл Сайкс замовк, він скочив на ноги і прожогом кинувся геть із кімнати кричачи «Рятуйте! Рятуйте!» Так не самовито, що в порожньому старому будинку луна загула аж до горища. «Держи собаку, Білле!» – скрикнула Ненсі і підскочивши до дверей, зачинила їх за Фейгіном та обома його вихованцями, що кинулися на вздогін. Держи собаку, він порве хлопчика. І добре зробить, вигукнув Секс, намагаючись випручатися з рук дівчини. А ну пусти, а то голову об стіну розчереплю. «Бий мене біле, ріж мене, кричала дівчина, що сили стримуючи його. Але я не дам собаці порвати дитину, хоч би й не дам. Не даси? Заскрготав зубами секс. Та я зараз. Що тут коїться? спитав старий, озираючись довкола. «Дівка, здається, здуріла», – розлючено відповів Сайкс. «Ні, не здуріла», – мовила Ненсі, бліда і засапана після боротьби. «Я зовсім не здуріла, Фейгіне, не вір йому». «Тоді замовкни і не голосуй, чуєш?» – погрозливо глянув на неї старий. «Ні, я не замовкну», – відповіла Ненсі, підвищивши голос. «Ну, що ти на це скажеш?» Містерові Фейгіну були добре знайомі звичаї і повадки тих представниць роду людського, до котрих належала Ненсі, а тому він дійшов висновку, що далі розмовляти з нею зараз небезпечно. І щоб відвернути увагу присутніх, він обернувся до Олівера. «Отже, ти хотів утекти, мій дорогесенький га? Сказав він, беручи в руку сучкувату палицю, що лежала край каміна. «Га?» Олівер нічого не відповів. Він стежив за рухами старого і важко дихав. «Ти кликав на допомогу, гукав поліцію, правда?» Глузував Фейгін, хапаючи хлопця за руку. «Ми тебе вилікуємо від такої звички, паничику!» Він луснув Олівера по спині і замахнувся палицею вдруге. Коли раптом Ненсі підскочила до нього, видерла палицю в нього з руки і пошпурила її в камін з такою силою, аж жарини бризнули на підлогу. «Все, годі, Фейгіне!» – вигукнула вона. «Хлопець у тебе в руках! Чого тобі ще треба? Не мордуй його! Чуєте всі ви, не чіпайте його!» а то я комусь із вас таке зроблю, що передчасно попаду на шибеницю. Виголосивши цю погрозу, дівчина люто тупнула ногою і перебігла поглядом з єврея на грабіжника. Кулаки її були стиснуті, губи стулені в тонку лінію, обличчя сполотніли від нестямного гніву. Розгублено, перезирнувшись із сексом, Фейгін спробував її утихомирити. «Ну, Ненсі, так чудово ти ще ніколи не грала! Ха-ха, моє серденько, ти справжня актриса!» «По-твоєму я граю?» – сказала дівчина. «Ну, то дивись, щоб я не переграла, бо тоді, Фейгіне, тобі не минути лиха. Заздалегідь попереджаю вас обох, «Не чіпайте мене!» Ознавіснілій жінці, надто коли до її природної запальності додаються нестями вітчай, є щось таке, перед чим відступає більшість чоловіків. Старий побачив, що далі вдавати, ніби він сприймає людненці за гру, безглуздо. І, мимоволі позадкувавши, кинув благальний, боязкий погляд на Сайкса, Мовби натякаючи, що останнє слово тепер за ним. Зрозумівши це німе благання, і, можливо, відчуваючи, що він утратить гідність і авторитет, якщо відразу ж не приборкає місненці, містер Сайкс вивергнув з півсотні лайок та погроз безперервним суцільним потоком, який засвідчував його неабияку винахідливість. Проте вони не справили ніякого враження на ту, для кого призначались, а тому він удався до вагоміших аргументів. «Це що таке?» – вигукнув Сайкс, підкріпивши своє запитання дуже поширеним прокляттям, адресованим найліпшій окрасі людського обличчя. Якби з кожних п'ятдесяти тисяч цих проклять на небі зважали бодай на одне, сліпота була б такою самою поширеною хворобою, як кір. «Що це таке? Хай мене грім поб'є! Та ти знаєш, хто і що ти!» «О так, це я чудово знаю!» – історично засміялася дівчина і похитала головою, марно силкуючись, показати, що їй це байдуже. «Ну, то сиди тихо!» – гаркнув Сайкс, мов на свого собаку. «Кому ж як не тобі?» – додав секс, зневажливо дивлячись на неї. «Кому ж як не такий, як ти, виявляти людяність і шляхетність? Добре мені, друг, для дитини, як ти його називаєш?» «Так, друг, Господом Богом присягаюся, друг!» – палко вигукнула дівчина. «І краще б я крізь землю провалилась, краще б помінялася місцем з тими смертниками у в'язниці?» перші ніж погодилися привезти його сюди. Від сьогодні він стає злодієм, брехуном, нечистою силою, всім, що є на світі бридкого. Невже старому негідникові мало цього? Невже треба ще й мордувати хлопця? Ну, ша, ша, Сайксе, примирливо заговорив єврей, показуючи на хлопців, що з жадібною цікавістю спостерігали всю цю сцену. «Не забуваємо про Чемність, Білле, не забуваємо про Чемність!» «Чемність?» – вигукнула дівчина, страшна в своїй люті. «Ти говориш про Чемність, гаде! Ну, звісно, ти заслужив на Чемність від мене! Ти навчив мене красти, коли я була вдвоє менша за нього!» Вона показала на Олівера. «І відтоді я двадцять років...» Краду для тебе, дванадцять років займаюся цим ремеслом. Ти цього не знаєш? Кажи, не знаєш? Ну то й що? Спробував заспокоїти її старий. Зрештою, це ж твій хліб. А тож, мій хліб. Вже не говорила, а криком кричала дівчина, захлинаючись нестримним потоком слів. Це мій хліб, а холодні, мокрі, брудні вулиці – мій дім. «А ти, той падлюка, що погнав мене на ті вулиці, щоб я ходила ними вдень і вночі, вдень і вночі аж доскону!» «Ти в мене добалакаєшся!» – перебив її старий, якого ці докори дійняли до живого. «Я тобі ще не таке зроблю, як ти не заткнешся!» нестямі дівчина шарпнула на собі волосся, одяг і кинулася на Фейгіна так несподівано, що, мабуть, залишила б на ньому сліди своєї помсти, якби Сайкс не встиг схопити її. Вона забилася в його руках, намагаючись випрочатись, і зомліла. «Тепер усе гаразд», – сказав Сайкс, кладучи її в кутку кімнати. «Коли вона казиться, в руках у неї страшенна сила». Старий обтер чоло... Із полегкістю всміхнувся, радіючи, що бучий кінець. Але ні він, ні Сайкс, ні пес, ні злодій Чуки не надали, здавалося, ніякої ваги тому, що сталося. Для них це було звичайне явище, пов'язане з їхнім ремеслом. «Через отакі вибрики я не люблю мати справу з жінками», – зітхнув Фейгін, ставлячи на місце палицю. Але вони хитрі, і у нашій справі без них не обійтися. Чарлі, покажи, ну, Оліверові, де спати. Певно, Фейгіне, йому не варто надягати завтра свій святковий костюм, мовив Чарлі Бейтс. Ну, звісно, не варто, відповів єврей, посміхаючись так само глузливо, як Чарлі. Юний Бейтс, видимо задоволений дорученням, узяв палицю і свічкою, завів Олівера до сусідньої кухні, де на підлозі лежали кілька вже знайомих Оліверові матраців, і, зайшовшись нестримним реготом, дістав те саме старе дрантя, якого наш герой з такою радістю спекався був у містера Браунлоу. Це вбрання випадково показав Фейгінові лахмітник, що купив його. І саме воно навело злодіїв на Оліверів вслід. «Ану, скидай свого костюмчика», – звелів Чарлі. «Я віддам його Фейгіну, він про нього подбає». «Ну і сміхота!» Сердечний Олівер неохоче роздягся. Юний Бейтс, згорнувши костюм, узяв його під пахву, вийшов з кімнати і замкнув за собою двері. Невгавний Регіт Чарлі і сокотіння міс Бетсі, яка завітала саме вчасно, щоб окропити водою свою подружку і привести її до тями різними. Її.